Vi står på sidan i GT idag, um, så här bland annat Sitta på en tuva och spela flöjt är bättre än att knäa med elgitarr Det är signaturen The Oscar som har skrivit detta inlägg Vi har ska reda på vad han heter egentligen Han heter Malte Lindemann och är son till Valfrid Lindemann Och han har äntligen kommit hit, välkommen! Ni är, li är lite mer originell ni kan man säga Ja! Jag brukar sitta på en liten tula och spela på min lilla flöjt. Jag brukar spela en liten visa för alla skogens djur. Jag brukar spela Södermallandsregimentets parana. Jasså? Och sen så drar jag den här timmerkojan. Mm. Och sen drar jag Södermallans regeventus på ratmärk igen uh -huh. För att se om djuren ska titta fram ur sina små hålor. Gör de det då? Ibland tittar de små fram ur sina små hålor. Uh -huh. Där kommer lilla syster ärtsoppa. Nej, vad heter <laughs> Lilla syster ärla. Och lilla broder... Lilla bror gjort. Och... Uh, <laughs> Och äh, lilla bror. Äh, <skratt> ja ah, visst, jag, <det>, alla dem. <skratt> och, äh, och, och, de... och, och bror kossa. Mm. Sade jag bror? <skratt> ja. <skratt> jag menar kor. <skratt> Men fall, äh, då tittar de på sina hålor. Och ho ho, säger de då. Då har jag på detta vis genom en lilla flöt blivit bekant ja. Ja. Ja. med många fjant nej men med, med, med många djur ut i skogens mm. då har vi till exempel jag kan förstå jag kan förstå ja, så. ja. vad säger han då? Jöken, vet ni han säger så här. kukku. gu ja men vad menar han liksom? ja det vet jag inte <här> Men jag kan förstå att han håller på med någonting för det hör. Sen kan jag tala med fiskarna. Hur då då? Jag säger: "Hej, ska ni ute fiska idag?" Och då säger han, ja. jag. Jo, det säger Ja. Just nu. Just nu är det parningstid. Jag är inte bland fiskarna utan bland gibret. Det är ett knakande och ett brakande. Jag ska visa hur hjortarna gör ja, så. Eller har gjort rättare sagt För det är tiden är över nu ja. Först så utbringar de sitt bröll. Sitt ja. barn, sitt Det låter ungefär så här Ooh. Hjortarna är ovanligt dova i Sen börjar... Eh, sen börjar hanen sin parningsdans. Ja, jag kan inte förstå att honorna går på det där. Men, ja, men det är ju själva verket tvärtom. Nej. Nej, men det, nej, men det, oj, vi var halka in på myror. Vi, övergår till, myror, Vi ja. övergår till murorna. Murorna en gång. När jag satt på min lilla tuva och spelade Södermannas regimentet så kände jag plötsligt hur jag blev kär. Jag hörde några som kysstes i fjärran. Det var några kor som drog upp fötterna ur ett kär. Och jag kände hur hjärtat började hetta, det började hetta, hetta, hetta, hetta, hetta. Då, då var det myror. Adjö.